Дуданів голос диспетчера, підсилений гучномовцем. У сусідній черзі хтось залементував, і я, вимохідь, подивився туди. Коли я перевів погляд назад, то узрів таку картину. Паруб'яга з якоюсь сценічною усмішкою перся моїй сусідці долонею в підборіддя і поволі відпихає її геть. Я подався вперед і взяв його за плече. Не поняв, обернувся він до мене. Дядьку, – сказав я, намагаючись надати своєму обличчю якомога зичливішого виразу, – ти того не чіпай її, добре? Не поняв, ото то. лице його було червоне, мокре від поту, а перегаром садило люди, та колоцеї худобини закусувати можна було. Блатний, да? Сильно вумний, да? так? Ото, ото я взагалі не поняв, парень, що за базар, е? Блатний колгоспник подумався мені, простіше кажучи, сільчук, який із цивілізації засвоює усе найгірше, бездумне ставлення до життя, зневагу до традицій, насильство як принцип стосунків. В своїй глупоті вважаю це за найліпший матеріал для будівництва особистості. Ніде правди, діти, я й сам садист. Насильство – моя професія, та й взагалі робота детектива, це один лиш бруд, і романтично в ній нема нічого, і все таки. Руки забрав хутко. гаркнув я, зриваючись на командний тон. Сматри, какой козьол! здивовано сказали поруч, і я, смикнувши головою, боковим зором насилу встиг загледіти ще одного суб'єкта, а далі уздрів його правицю, викинуту з блискавичною, майже професійною швидкістю. Що й казати, реакція людей нашого фаху спрацьовує автоматично. Я й подумати нічого не встиг, як ліва рука вже блокувала випад, а коліно зігнулося, наносячи короткий удар у пах. Суб'єкт зігнувся, а тоді заволав так, що в мене мало в вухах не позакладало. Ефект був разучий. Люд схнувся від нас, як обпечений. Довкола за однісіньку мить зробилося порожнє. Але тут таки в натовпі залунав жорсткий владний голос. І в мене й руки опустилися, коли я почув його. «Е, ти смотри, що здесь делают? А ну-ка, з дороги, з дороги, кому говорю! Ей, тітка, убери свої буфера!» Оце влип таку лип. Через натовп продиралося двоє чи навіть троє омоновців. І вони вже витягали на ходу свої замашні гумові демократизатори. Ну, подумав я, приїхали. Базар вирував. Кругленька, товста тітонька з червоним носом тримала в руці офіцерські чоботи. Я спинився біля неї і з удаваним інтересом пом'яв пальцями хром, напружено пильнуючи за натовпом. Була неділя, і людей на Майдані юрмилося. Ну, чортів тиск, інакше не скажеш. Тут можна було купити що завгодно – Казали, що на цьому ринку останнім часом продається навіть бойова зброя. Натовп став рідшати, і я знову нагледів того дурня, якомусь рам'ї, зігнуто в три погибелі. Я хутко відвернувся і пішов вздовж торгового ряду. Жебрак погнався за мною, припадаючи на одну ногу, мов підстрелений горобець. А ти проходи, проходи. хрипко закричав він, хапаючи мене за поле. Тихо хол, проходи. «Нам ти нужен. Він плигав і плигав, махаючи руками, не відставав від мене ні на цар. «Ми, русський, секретний народ! А хахли – ні! Хахли – это д'яволи! Проходи, хахол, проході!» завревезний чоловік в натовпі кивнув мені, подаючи знак. «Ще трохи втямив я, і почнемо акцію. Десь у Вировиську була оперативна група «Тартару». Ці справи я... Мав служити принадою. Тартар мусив розібратися з людьми, котрі вже чотири рази намагалися мене ліквідувати. Троє йшли за мною, ховаючись в юрбі, а ще один стрибав поруч, удаючи себе причинно і намагаючись відтягнути на себе увагу. Ну, та поруч сенсей, він іде в юрмі і пильнує. Якщо сенсей тут, нічого поганого не станеться. Все відбудеться за планом. Сенсей візьме їх на гарячому. Він не дасть їм прирізати мене в цім тлумиську. Жебрак бій за мною, підскакуючи.